Poštovani slušatelji, od srca vas pozdajam na početku današnje emisije Katehete. Odabrali smo temu kako postići unutarnji mir u sebi, potaknuti riječima svetog apostola Pavla iz poslanice Kološanima, neka u vašim srcima vlada mir Kristo. Evo, svjesni smo kako često znamo jedni drugima reći i prokomentirati da živimo u vremenu nemira i zabrinutosti. To je evo, život naših suvremenika. Često se pokazuje i na području kršćanskoga i duhovnog života kojega mi njegujemo. Boga, svetost, ustrajnost u služenju bližnjega tražimo često puta i mi na jedan nemiran i tjeskoban način umjesto da baš s i mirom što bi bilo moguće kad bismo poput malene djece evo prihvatili taj stav svoga života kako nas potiče evanđelje. Ali evo i ovo naše promišljanje u današnjoj katehezi ima za cilj da shvatimo tu bitnu istinu. Put prema Bogu, prema kršćanskoj savršenosti, koja se od nas traži, postaje kraći i lakši kada malo pomalo u svim okolnostima naučimo živjeti u tom dubokom unutarnjem miru. Kako do toga doći? Kada evo, postajemo poučljivi i otvoreni za poticaje Duha Svetoga. Gospodin tada svojom milošću u nama može učiniti mnogo više nego što bismo mi sami ikada mogli učiniti našim osobitim sposobnostima. Evo... Želimo ponajprije si posvijestiti Isusove riječi bez mene ne možete učiniti ništa. E, upravo je to bit, važnost napora da se postigne i u najvećoj mogućoj mjeri da se sačuba unutarnji mir. Dakle, prva činjenica u koju moramo biti uvjereni jest da sve dobro koje možemo učiniti, dolazi od Boga i to od njega jedinoga. Isus dakle govori, bez mene ne možete ništa učiniti. Nije rekao, ne možete učiniti ništa posebno, nego ne možete ništa učiniti. Za nas je upravo od bitne važnosti da budemo evo, duboko nasloneni na tu istinu ili bolje rečeno uvjereni u tu istinu. Treba će nam iskustvo, kako to gledamo evo, kod proroka u starome zavjetu, kako to prepoznajemo dok čitamo životopise svetih, neuspjesi, kušnje i poniženja, da bi nam se ta istina nametnula. I to ne samo na intelektualnom planu, nego u obliku iskustva koje prožima cjelokupno biće. Zato, evo i razne kušnje, kao da su potrebni da bi nas uvjerile u našu potpunu nesposobnost osloniti se i činiti po vlastitim snagama. Neophodno je zapravo ući u to iskustvo, proživjeti upravo tu dubinu. To je jedan, mogli bismo reći, uvod za sve velike stvari koje će gospodin u nama činiti snagom svoje milosti. Prisjećamo se mnogih lijepih svjetočanstava i primjera iz povijesti crkve. Lijepo sveta mala Terezija govori da je najveća stvarnost koju je gospodin učio i eto učinio u njezinoj duši to što je pokazao njezinu malenost, njezinu nemoć. Poznat je njen govor o iskustvu praznih ruku u kojima dolazimo pred Boga i nemamo mi šta donijeti, ali prazne ruke, upravo taj ponizni stav, da bi nas Bog onda ispunio svojom milošću i da se Bog evo, s nama služi i proslavlja u našem životu. Također riječ Evanđelja koju prenose sviti Ivan Apostol eh, shvatit ćemo da osnovni problem našega duhovnog života postaje pitanje kako dopustiti Isusu da u meni djeluje, kako dozvoliti Božjoj milosti da slobodno djeluje u mome životu. Dakle, ne smijemo težiti da sebi namećemo brojne aktivnostima kako one bile dobre, sljedeći znači vlastitu pamet, vlastite planove, vlastite sposobnosti. Zapravo, bitnije pokušati otkriti kakvo duševno stanje, kakav stav u dubini srca, koji duhovni uvjeti dozvoljavaju Bogu da u nama djeluje. Samo na taj način moći ćemo donositi rod, kako kaže sveti Ivan Apostol u svom evanđelju u 15. poglavlju, rod koji ostaje. Što nam činiti da bismo dozvolili milosti Božje da slobodno djeluje u našem srcu, to je pitanje koje je zaokupljalo i proroke i apostole, evo i u svjedočanstvu e, svetaca u našim međusobnim evo, nastojanjima koje i mi kao vjernici dijelimo na putu naše vjere. E, nema jednog jednoznačnog odgovora kako bismo uvijek mogli uspjeti da bi se na njega odgovorilo potrebno je zapravo e, prepustiti se pročišćenju srca, odnosno poučljivosti, duhu svetom i svem onome što omogućuje milosti Božoj da jednostavno prodre dublje u nas. E, da bismo Božje milosti dozvolili da u nama dijeluje, i da unama naravno u suradnju naše volje, našeg razuma, naših sposobnosti, čini sva ona dobra, dakle dijela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo, kako kaže svjeti apostol u posarnici Efežanima, od najveće je važnosti da se trudimo, da postignemo i sačuvamo unutarnji mir, kako volimo reći jednom riječju, mir srca. E, Ovdje je zgodno neko napisao jednu uh, usporedbu kroz jednu sliku uh, koja bi mogla poslušiti Uzmimo površinu jezera nad kojim sija sunce. Ako je površina mirna i spokojna, sunce, sunce će se skoro savršeno odražavati u jezeru. Tim savršenije što je površina spokojnija. Ako je pak površina uznemirena i burna, onda slika sunca neće se moći odražavati. Evo ta je zgodna slika, tako je slično i sa našom dušom u odnosu na Boga. Što je mirnija i spokojnija, tim se više Bog u našoj duši, u njoj odražava. Tim se više slika Božja u nas utiskuje Isusov mir, njegova milost preko nas djeluje. Ako je naprotiv duša uznemirena, uzrujana, Božja milost teže će moći djelovati. Sve dobro koje možemo učiniti, samo onda odraz onoga bitnoga dobra eh, koje je zapravo sam Bog. A što je naša duša mirnija, ujednačenija, predanija, to se više dobro objavljuje nama i preko nas, odnosno našoj okolini. Kako kaže psalmist u 29. psalmu, gospodin narodu svom daje jakost, gospodin narod svoj mirom blagoslivlje. Pismo nam govori na više mjesta da je Bog Bog mira. On niti govori, niti djeluje u nemiru, uzrujanosti, već samo u miru. Sjetimo se iskustva proroka Izaije na Horebu. Bog nije bio ni u olujnom vihoru, ni u potresu, ni u ognju, nego u šapatu laganog i blagog lahora. Moramo si priznati da se evo, u našoj svakodnevici često uzrujavamo i brinemo, htijući sve riješiti svojim snagama. Bilo bi toliko djelotvornije kad bismo ostali mirni pred licem Božim, puštajući ga da u nama radi i djeluje svojom mudrošću i svojom snagom, koje su toliko moćnije od naših. Čitamo, jer ovako govori gospodin svetac Izraelov, mir i obračenje, spas vam je, usmirenu uzdanju snaga je vaša, ali vi ne doste. ste. E, možda je ovdje isto u nama jedna napetost između e, lijenosti i revnosti ili možda neke pretjerane revnosti e, koja nas često vodi. Naša revnost, čak i revnost za Boga često je slabo prosvjetljena. E, reko je u tom kontekstu Sveti Vinko Paulski, dobro koje Bog čini, čini se samo od sebe skoro neprimjetno. Valja nam više dopustiti da se stvari učine negoli činiti. Evo ovo je jedan isto divan primjer u ovom kontekstu govora. Trebamo mir. mir, nebeski mir Kriste, to si ti Mir, sveti mir Bože, molimo mi Srcem saboli Kad želiš mir Dušu otvorim When you need peace In your eyes Look When you're filled In mir, heart mir. your conscience When you mir. mir Hriste, to si ti Mir, sveti mir Bože, molimo mi Mir, pravi mir U praštanju tvoje mir Mir, pravi mir U gajanju naći mir Mir, pravi mir u ruci brata je tvoj mm. Nastavljamo naše razmišljanje. Mir i duhovna borba nameće nam se upravo posvijestiti tu činjenicu koju u sebi nosimo. E, Nimalo manje važno, evo, i moramo spomenuti da je kršanski život zapravo borba, jedan nemilosrdan rat. U posadnici Fežanima sveti Pavo nas poziva da se obučemo u bojnu opremu Božiju. Da bismo se mogli suprotstaviti ne krvi i tijelu nego, kako kaže Pavo, poglavarsima, vlastima, vrhovnicima ovoga mračnoga svijeta, zlim dusima koji borave u nebeskim prostorima. Te nabraja dijelove opreme koju Evo nam valja obući. Svaki kršanin dakle, svi moramo biti svjesni toga da duhovni život nije poput mirnog toka, nekog monotonog života u kojem se ništa ne događa. Već mjesto stalne, kad bolne borbe koja će se završiti tek možda našom smrću. To je borba protiv zla. Borba protiv napasti, borba protiv grijeha koji je u nama. Ona je zapravo neizbježna i treba uvijek shvatiti kao izuzetno jednu pozitivnu stvarnost, jer bez rata nema mira, reći će sveta Katarina Sijenska, bez borbe nema pobjede. Evo, kroz tu borbu mi se pročišćujemo, mi duhovno rastemo, zatim, učimo poznavati sebe i naše slabosti kao i Boga i njegovo beskrajno milosrđe. To je upravo, dakle, ta borba mjesto našega preobraženja i mjesto našega proslavljenja. Duhovna broba, borba kršćanina, pa bila ona i teška, nije očajnička borba nekoga ko se bori sam, nekoga ko se bori naslijepo, ne znajući ishod suhoba, nego je to borba onoga koji se bori Potpuno uvjeren da je pobjeda već dobivena, budući da je gospodin uskrsnuo. Nemoj plakati, pobjedio je lav iz judina plemena. Dakle, kršćanin se ne bori svojom snagom, već snagom gospodina koji mu kaže Dostati je moja milost jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. Dakle, njegovo glavno oružje nije niti neka, možemo reći, prirodna čvrstoća karaktera, niti ljudske sposobnosti, već vjera i potpuno pripadanje Kristu kojem omogućuje da se u najgorim trenucima tim slijepim pouzdanjem prema onome koji ga ne može napustiti jednostavno sapreda. Dakle, sve mogu onome koji mi daje snagu. Reći će sveti apostol Pavao, a u 27. psalmu molimo, gospodin mi je svjetlost i spasenje koga da se bojim. Dakle, evo vidimo, kršani se treba žestoko boriti budući da je pozvan u borbu protiv grijeha i to oduprijeti se do krvi, pisat u poslanici Ali se bori mirna srca, to je bitno. Dakle, što mu je srce mirnije, to je borba efikasnija. Jer, kao što Evo, razmišljamo, upravo mu taj unutarnji mir omogućuje da se bori Božjom snagom, a ne svojom koja bi se brzo isrpila. Evo, možda još dobro istaknuti jednu stvar, Znači, vjenit će se u svakoj borbi, koliko god ona bila žestoka truditi da sačuva mir srca, da bi dopustio gospodinu, kako psalmist moli gospodinu nad vojskama, da se u njemu bori. Znači, tu ističemo još jednu stvarnost unutani mir nije samo preduvjet duhovne borbe, nego često upravo i njezin predmet. Vrlo često duhovna se borba sastoji upravo u tome da se obrani mir srca u bici protiv neprijatelja koji se trudi da nam ga otme. Tako, jedna od najobičanije, najredovitijih ili naj u strategija džavla, ako tako možemo reći, u naporu da bi odalio dušu od Boga i usporio njezini duhovni rast, jest upravo taj napor da je oduzme duhovni mir. E, možda jedan primjer svetog Franje Saleškog, velikoga učitelja duhovnosti, koji kaže, Džavao, ne štedi truda da bi istjerao mir iz našega srca, jer zna da u miru Bog boravi i čini velika dijela. Evo, vrlo korisno je imati ovo pred očima, jer se u svakornom životu prečesto prevarimo, bijući upravo tu pogrešnu bitku i slabo usmjeravajući naše napore. Borimo se zapravo svimi na terenu, na koji nas, eto, zlo na jedan profinje način navede i na kojem nas može pobijediti umjesto da se borimo na pravom bojnom polju gdje smo s Božjoj milošću zapravo uvijek sigurni u pobjedu. To je jedna od tih velikih tajni duhovne borbe, kako to najlazimo u Svetome pisma u životu svetih. Ne biti zapravo pogrešnu bitku usprkosti nekih čavolskih varki i samki, nego znati razlučivati gdje je Stvarno to bojno polje proti koga nam se valja boriti i kamo usmjeriti svoje napore. Mi, evo na primjer, da pobjedimo uh, u duhovnoj borbi, trudimo se želeći nagladati sve mane, i nikad ne popustiti u napas, znači nemati nekih slabosti i nedostataka. No, na tom smo terenu sasvim sigurno pobjeđeni, jer tko od nas može tvrditi da nikada neće pasti. To Bog od nas, dakle, sasvim sigurno ne traži, kako molimo, u to trećem psalmu, jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina. Dakle, istinska duhovna borba ne sastoji se u traženju nepobjedivosti ili nepogrešivosti koje su ionako onako izvan našega dometa, već u tome da naučimo bez znači jednoga obezhrabrenja prihvatiti činjenicu da kad kada padamo, u tome da ne izgubimo znači mir srca kada nam se dogodi da pokleknemo, da se osjetimo evo svu nemoć, svu tu bijedu, u tome da se ne ražalostimo preko mjere zbog naših poraza, znači da uđemo neko samosažaljenje, neku depresiju i da znamo iskoristiti padove za još veći uzlet. To je dakle uvijek moguće pod uvjetom da ne gubimo glavu, dakle, i da ostanemo u miru. E, možemo, dakle, s pravom izložiti možda i ovako. Prvi cilj duhovne borbe za kojim trebaju težiti naši napori nije u tome da se uvijek postigne pobjeda, znači nad našim napastima, nad našim slabostima, što se mi svakog dana borimo, već da se nauči ostati u miru u svim situacijama, pa čak i u slučaju poraza. Dakle, samo tako možemo da postići ovaj drugi cilj koji je... Uklanjanje padova, mana, naših nesavršenosti, naših grijeha. E tu pobjedu moramo htjeti i željeti, ali uvijek znajući da ju nećemo posjeći svojim snagama, ne tražiti je sada i odmah, jer samo Božja milost posjeći će za nas pobjedu. Ona milost čije će djelovanje biti to moćnije i brže što ćemo više znati zadržati dušu u miru i u predanju i to u jednom punom povjerenju, dakle, djeteta u odnosu prema našem nebeskom ocu. E, jedan od glavnih vidova duhovne borbe je zbitka na području misli. Time se evo svi učimo i namo reći da nas opterećuju razno razne misli, da nas dovode u rastresenost. E, na tom polju, evo, boriti se znači Mislima koje dolaze iz našega duha, iz naše okoline, od neprijatelja, izbor im je zapravo nevažan. I koje te nas misli zbudnjuju, one nas obezhrabruju, one nas jednostavno uvode u jednu borbu. Tako evo, srelicama dobrih misliš, znači solidnim uvjerenjima koja počivaju na vjeri, Hrane naš razum i učvršćuju srce u trenucima kušnje. To su strelice u ruci ratnika. Dakle, postoji jedna koja bi nam trebala uvijek biti na umu. Svi razlozi za gubljenje mira, loši su razloze. Dakle, ovo uvjerenje... Ne može se zasnivati na ljudskom razmišljanju. Ono je zapravo plod vjere koja se zasniva na riječi Bože, dakle na Isusovim običanjima. Isus sam jasno kaže da se to uvjerenje ne zasniva na razlozima ovoga svijeta. Zato Isus kaže, ostavlja vam mir, mir i to svoj vam daje. E, ja vam ga ne dajem kako ga svijet daje. Neka se ne uznemiruje i neka se ne plaši vaše srce. Čitamo iz ove riječi zabilježene u Ivanovom evanđelju. Znači, ako tražimo mir, kakav svijet daje, ako očekujemo mir ovoga, rekli bismo, ovozemaljskoga mentaliteta, logike i na način na koji se po evo današnjem mentalitetu može biti u miru, znači jer sve ide dobro, jer nema protivština, jer su naše želje potpuno zadovoljene, sigurno je da nećemo nikada biti u miru ili će naš mir biti izrazito krhak i, kak mi volimo reći u žargonu, kratko trajan kratkoga vijeka. Za nas kršćane bitni razlog iz kojega možemo uvijek biti u miru ne dolazi od svijeta. Jer Isus kaže, moje kraljestvo nije odavde, mir dolazi kao Posjedica povjerenja u Isusovu riječ. Kad gospodin Isus kaže da nam ostavlja mir, da nam daje svoj mir, dakle ta riječ je božanska riječ, riječ koja ima istu stvaralačku moć kao i ona koja je podignula nebo i zemlju izništavila, dakle, jednu istu snagu, težinu, kao ona koja je smirila oluju, dakle, kad Isus zapovjedio da utihne oluju, kao ona koja je ozdravila bolesne, uskrsila mrtve, kako čitamo u evanđeljima svjedočanstva ovoga djelovanja kao putujućeg proprednika koji je želio, evo, pokazati da dolazi kraljevstvo. Budući da nam Isus kaže, i to dva puta, da nam daje svoj mir, mi vjerujemo da ga nikada neće uzeti natrag. Dakle, mi sami smo oni koji često ne znamo kako da primimo ili zadržimo, a kako da smo svi e, svjesni da je u pitanju slaba vjera. Ovo vam rekog da u meni imate mir, u svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet. Dakle, u Isusu uvijek imamo mir, jer je On pobjedio svijet, jer je uskrsno odmrtvi. Svojom smrću, On je pobijedio smrt, poništio je osudu koja nam je prijetila. Znači, Isus nam pokazuje tu Božiju dobrohotnost prema nama. I zato, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Sveti apostol Pavao razmišlja u posanici Rimljanima. Na tom postojanom temelju vjere evo vidimo evo, puno toga dakle, što je beskorisno zbog čega smo uznemireni. Možda možemo i ovako najprije posvjesiti evo, u slici našeg svakodnevnog života. Čovjek koji se protivi Bogu, koji više ili manje svjesno bježi od njega, njegovog poziva i njegovih zahtjeva, ne može biti u miru. To smo iskusili svi, to je uvijek slika grijeha od, jel, kako znamo, prvog Adama, dakle, prvoga čovjeka, pa do onih trenutaka, jel, kad mi učinimo uh, grije, kada se, kada bježimo od Boga, sakrivamo se od njega. Dakle, kad je netko blizak Bogu, kad mu ljubavlju služi i kad ga ljubi, tada Napasnik, jer radi na tome da mu oduzme mir, a Bog mu dolazi u pomoć da mu ga vrati. Obrnuto je, evo što i sami znamo, iz iskustva našega života kod osobe koja je daleko od Boga, koja živi u jednoj ravnodušnosti i zlu, tada zlo smiruje i radi na tome da zadrži to raspoloženje, dakle da zadrži taj lažni spokoj, dok Bog koji želi ne njezino, dakle naše spasenje, e, i obraćanje uznemiruje savjest da bi nas doveo do pokajanja. Dakle, čovjek koji je daleko od Boga i čija volja nije potpuno usmjerena prema Bogu, tajni ne može imati duboki i trajan mir. Zato će Svjeti Augustin, veliki um crkve, Zapisati ti si nastvorio za sebe gospodine i naše srce nespokojno dok se ne smiri u tebi. Dakle, bitan uvjet unutarnjega mira jest ono što bismo mogli nazvati dobra volja. Mogli bismo je nazvati, kako su to voljeli isticati sveci, osobito pustinjaci, nakon dugi godina e, promišljanja, meditacije, poniranja, u otajstvo Božjega života, da je to čistoća srca. To je stabilan i postojan stav čovjeka koji je odlučio ljubiti Boga i svega, koji u svakom trenutku iskreno želi dati prednost Božoj volji iznad svoje volje, koji ne želi svjesno Bogu išta odbiti. Dakle, njegovo ponašanje u evo, običnom svakodnevnom životu neće biti u savršenom skladu s tom željom i tom nakanom. Biće nesavršeno ispunjavanju te želje, ali će to žaliti. Moliće gospodina za oproštenje. Pokušavaće se popraviti. Nakon eventualni trenutak slabosti, trudit će se da se opet vrati i to u ono uobičajeno stanje u kojem u svemu i bez iznimke Bogu kaže da. Evo tu se si prepoznajemo, to je naš svakodnevni život. E, ta dobra volja nije savršenstvo, niti stanje svetosti, budući da uz nju e, mogu... Biti prisutne i oklijevanje, nesavršenosti, pa čak i pogreške. Ona je put koji prema Bogu vodi jer je stav srca i... Uh, u tom stavu srca temelj, jesu one, jel, kako nas katekizam uči, tri stožane temelne kreposti, vjera, ufanje i ljubav. I tako dozvoljava milosti Božoj da nas malo pomalo nosi i vodi putem savršenosti, putem dubljega iskustva Božje blizine. Um, ta dobra volja ta odluka da se u malim i u velikim stvarima Bogu kaže uvijek da je zapravo uvjet bez kojega nema unutarnjega mira sve dok nismo donijeli tu odluku u nama će ostati neko iskustvo nemira neke tuge nekoga je osjećaja praznine jer ne ljubimo Boga onoliko koliko nas on poziva da ga ljubimo jer još uvijek nismo Bogu dali sve. Evo vidimo čovjek koji je Bogu dao svoju volju već mu je na neki način dao sve. Mi ne možemo biti stvarno u miru i u tom dubokom miru unutarnjem o kojem govorimo dok naše srce nije upravo pronašlo svoje jedinstvo, dok nije ujedinjeno. Kad su sve, znači, želje podređene, to je želi da ljubi Boga, da mu se svidi, da čini njegovu volju. E, eto, u tome se sastoji dobra volja, koja je zasigurno jedan neophodan, potreban uvjet da se ostvari taj unutarnji duševni mir. E, dobra volja isto je, tako je e, Potrebna da bi usprkos mnogih nedostataka i slabosti s kojima se mi svakodnevno borimo u sebi imali pravo zadržati mir srca, mir na zemlji, ljudima dobre volje. Dakle, doista, da li Bog od nas traži išta drugo, doli li dobru volju, li su se pitati, evo, toliki kršani prije nas u svome promišljanju, u svojoj želji, da ostvare evo, Isusov poziv da bud, ono što je volja Božja za nas, da budemo sveti, da budemo savršeni kao otac nebeski. Dakle, on koji je kao otac dobar i milosrdan, da li bi mogao tražiti više nego da ga mi, njegova djeca, želimo ljubiti iznad svega, da trpi što ga nedovoljno ljubi i da je voljno, iako se osjeća nesposobnim, odvojiti se od svega što se Bogu protivi. E, možda jedan primjer e, imamo ovdje, pa ću pročitati iz e, knjige Povijest jedne duše, dakle, autobiografija Svete Terezije od djeteta Isusa, kako volimo reći Svete male Terezije, koje prenosi njezina sestra Celina. Jednom prilikom kad mi je sestra Terezija bila ukazala na sve moje mane, bila vrlo žalosna i malo smetena mišlja: toliko želim biti puna vrlina, a tako sam daleko od njih. Toliko želim biti blaga, strpljiva, ponizna, ljubezna, ah, nikad neću uspjeti. Međutim, naveće za vrijeme tihe molitve. Pročitak da je sveta Gertruda imala tu istu želju i da je gospodin odgovorio u svemu iznad svega imaj dobru volju. Taj stav sam e, e, oprostite, taj stav sam po sebi da će tvojoj duši sjaj i zasluge svih vrlina. Tko je god dobre volje, tko god želi živjeti na moju slavu i hvalu, suosjetati će svojim patnjama ljubiti me i služiti mi koliko sva stvorenja zajedno. Taj će bez sumnje primiti nagradu dostojnu moje velikodušnosti i njegova će mu želja biti od veće koristi nego drugima njihova dobra volja. Sva zadovoljna zbog te dobre riječi koja mi je išla u prilog, nastavlja Celina pođog našoj dragoj maloj učiteljici Terezi koja pridoda. Jeste li čitali životopis oca Sasurina? dok je vršio jedan egzorcizam, demoni mu rekoše sve možemo nadvladati, ali protiv tog psa dobre volje ne možemo ništa. Eto, ako nemate vrlina, imate toga psića koji će vas spasiti od svih opasnosti. Utješite se, on će vas odvesti u raj. Ah, postoji li duša koja ne želi posjedovati vrline? Svi idu i tim putem, ali malobrojne... Um, Duše koje prihvaćaju padove i slabosti, koje su zadovoljne kad se nađu na zemlji i kad ih pritom drugi još i vide. Evo to je dakle iz autobiografije, povijestjene duše, savjeti i uspomene. Evo kao što vidimo, sveta mala Terezija, kako je zvao papa Pio 11. sveticom modernih vremena, ne gleda na savršenstvo baš onako kao što ga mi spontano zamišljamo. E, Možda nam se odmah nameče, evo pitanje kako reagirati na ono što nam oduzima mir. Ali evo, prije toga ćemo se odmoriti uz jednu pjesmu. Kada sve umire, u samoći nađeš se. God. Poštovani slušatelji u današnjoj Katehezi kako postići unutarnji mir u sebi, nastavljamo razmišljati nad pitanjem koje nam se nameće, kako reagirati na ono što nam oduzima mir. Evo svjesni smo da su najčešći razlozi iz kojih gubimo mir upravo povezani u strahove koji su izazvani situacijama koje nas osobno pogađaju i u kojima se osjećamo ugroženi. Evo u današnjem vremenu je dakle, jedna zebnja pred sadašnjim ili budućim poteškoćama, bojazan da će nam nešto važno nedostajati, da će naše nakane se izjaloviti, da se neće ostvariti. Mnogi su primjeri, nebrojeni i tiču se dakle, svih područja našega života, i zdravlja, i obiteljskog, profesionalnog života, moralnog i duhovnog. To isto, uvijek se radi o nekoj vrsti dobra, materijalnoga, dakle novac, zdravlje, snaga, moralnoga, ono što je vezano uz ljudske sposobnosti, naš ugled, naklonost određenih osoba. Duhovnog za kojim žudimo ili koje držimo potrebnim pa se bojimo da ćemo izgubiti ili da nećemo steći ili koje nam doista nedostaje i tako nam ta zavrnutost koja izaziva nedostatak ili strah od nedostatka oduzima unutarnji mir. Što nam može omogućiti da ostanemo u miru kad se suočimo s tim situacijama, nameće nam se drugo pitanje o ovom razmišljanju. Dakle, već smo promišljali zajedno ljudske snage i mudrost sa svojim Oprezima, predviđanjima, obzirima, uvjerenjima, svih vrsta sigurno nisu dostatne. Tko može jamčiti da će sigurno posjedovati neko dobro koje god ono bilo prirode. Dakle, zabrinuto si proračunavanje neće nam pomoći. Kako kaže Isus, tko od vas može brigama produžiti život samo za jedan laka? Dakle, nikada ne možemo biti sigurni da ćemo neko dobro postići, sve što imamo u rukama možemo gotovo u jednom trenutku izgubiti. Nemamo nikakvo jamstvo na koje se možemo sa jednom potpunom sigurnošću osloniti. Zato Isus nas ne uči takvom pristupu. On baš suprotno kaže, tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga. Moglo bi se čak reći da je najsigurniji način da se izgubi mir Težnja da se osigura vlastiti život na samo jedan ljudski način, ono što evo vezano uz mentalitet svijeta, dakle osobnim planovima i odlukama ili oslanjanjem samo na neku osobu. Oni koji se žele tako spasiti prozrukuju se zapravo velike brige i muke jer su ljudi slabi, jer su naše snage ograničene. Jer ima toliko toga što ne možemo predvidjeti je nas osobe na koje računamo mogu razočarati. Da bismo sačuvali mir u evo, svim tim okolnostima, kako volimo danas reći za ovaj trenutak života, dakle, usred jedne nesigurnosti ljudskog života postoji znači, samo jedno rješenje koje nudi Isus. Kako čitamo evanđelju s potpunim pouzanjem, oslonite se samo na Boga jer zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Pa ćemo i pročitati iz Matevoga evanđelja i šestoga poglavlja. Zato vam velim ne brinite se tjeskobno za svoj život što ćete jesti ili piti, niti za svoje tijelo u što ćete se obući, zar nije život vredni od hrane, a tijelo od odijela. Pogledajte ptice nebeske, niti siju, niti žanju, niti sabiru u žitnice i vaših otac nebeskih hrani. Zar vi niste mnogo vredniji od njih? Tko od vas može brigama produžiti život samo za jedan lakat i za odijelo što se tjeskovno brinete? Promotrite polske liljane kako rastu, niti Siju, niti Žanju, a ja vam kažem da se ni Salomon u svoj raskoši svoj nije zaodijeno kao jedan od njih. Pa ako tako Bog odjeva poljsku travu koja danas jest, a već se sutra baca upeć, zar neće mnogo radije vas malovjerni. Ne brinite se tjeskobno i ne govoriti što ćemo jesti ili što ćemo piti ili što ćemo se obući. To sve traže pogani, jer zna Otac Vaš Nebeski da vam je sve to potrebno. Zato najprije tražite kraljestvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati. Dakle, ne brinite se tjeskobno za sutrašni dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se. Svakom je danu dosta njegove muke. Evo, Isus nam naravno ne zabranjuje učiniti sve što je potrebno da bismo zaradili svoju hranu, odjenuli se i pribavili ono što je nužno za naš svakodnevni život. E, on nas samo želi osloboditi od briga koje zapravo nagrizaju i koje nam oduzimaju mir. E, mnogi se ipak čude ovim Riječima i ne prihvaća ih u potpunosti. Čak se sablažnjavaju na takvim načinom gledanja na stvari. A koliko bi nam trpljenja i nepotrebnih muka bilo prikračeno kad bismo zapravo uzeli ovu riječ kao Božju riječ, riječ ljubavi, riječ utjehe, brižnost i zapravo jedne izvaredne Božje nježnosti. Možda bismo reći ovako. U čemu je zapravo ta naša Muka. Čovjek nema povjerenja u Boga i pokušava na sve načine izvući se svojim vlastitim snagama, postajući zapravo nesretan, umjesto da se spouzdanjem predamo u blake ruke nebeskoga oca koji su uvijek spremne da nam pomognu. Tako evo, taj nedostatak povjerenja, za kojega zaista nema razloga, dovodi nas da... Gotovo osjetimo tu jednu besmislenost da djete tako sumnja u svoga oca koji je najbolji i najmoćniji od svih koji je nebeski otac. Ipak mi najčešće živimo upravo u tom strahu. E, tu evo vidimo da zbog toga onda i oklijevamo predati svoj život Bogu jer ne vjerujemo e, da nas on može do kraja usrećiti i zato onda evo i tražimo te svoje, reći ćemo, sretne trenutke, a zapravo ostajemo onda tužni i nesretni. E, prva prepreka e, povjerenja u providnost i predatioj se e, zapravo nam želi isto također biti jedno upozorenje. Ne možemo iskusiti Božju pomoć ako mu ne ostavimo dakle, u sebi jedan potreban prostor u kojem se može izraziti. E, mislim, jedan primjer možda, e, Evo sve dok se padobranac ne baci u prazno, ne može osjetiti napet užad padobrana koji ga nosi, budući da se taj još nije otvorio. Dakle, mora najprije skočiti i tek će se tada osjetiti nošenim. Tako je u duhovnom životu. Bog daje onoliko koliko od njega očekujemo. Tako isto veliki učitelj duhovnosti sveti Franjo Aleški kaže, mjera Božje providnosti prema nama je pouzdanje koje mu ukazujemo. U tome je dakle istinski problem. Mnogi ne vjeruju u providnost, jer ju nikada nisu iskusili, nemaju to iskustvo, nikada ne skoče u brazo, ne hode u vjeri, ne daju je priliku da djeluje, sve proračunaju, sve predvide, hoće sve riješiti računajući samo na sebe umjesto da računaju na Boga. Zanimljivo je to i čuti u današnjim razgovorima nekada evo i našim vijaničkim kako imamo za sve tri plana A, B, C, dakle tu onda nema nigdje prostora za Božju providnost. E, sjećamo se iz povijesti redovništva kako su osnivači redovničkih zajednica e, baš tu pokazali jedan veliki, veliki e, primjer pouzdanja uprovidnost. Evo, svi od reda. Dakle, najčešće kada su trebali započeti zajednički život, e, život u zajednicama, kupuju kuću bez novaca u džepu, prihvaćaju siromaha, nemaju ni oni šta jesti, a li da njima daju, ali upravo tada Bog zaniči ni čuda. E, dolaze i matrijalna sredstva pune setavani možemo tako reći slikovito ali prečesto tek nekoliko generacija kasnije sve isplanirano, izračunato ne čini se ni jedan izdata kako nema garancije da će se evo moći uh, to nekako s pouzdanjem u providnost živjeti uh, dakle Možda ovako je dobro reći, e, naše prirodne sposobnosti su oruđe u rukama providnosti, ali sve ipak ovisi o našem unutarnjem stavu u kojem nešto činimo. Moramo dobro razumjeti da je upravo ogrom razlika između čovjeka koji od straha da se ne nađe u stisci, zato što ne vjeruje da Bog pomaže onima koji s njim računaju, previdi sve, do najsitnijih detalja i ne poduzima ništa iznad svojih mogućnosti u danome trenutku i onoga koji čini, naravno, dopuštene stvari, predajući se spouzdanjem Bogu, znajući da će se Bog pomnuti za sve što se od njega traži, a što nadilazi njegove mogućnosti. Najmo isto tako da ono što Bog od nas traži zapravo uvijek nadilazi naše prirodne, tijelesne, odnosno ljudske sposobnosti. Druga velika prepreka za predanje Bogu jest prisutnost trpljenja u našem životu, odnosno u svijetu oko nas. Be, da Bog dopušta evo, trpljenje i kod oni koji se njemu predaju. Dozvoljava kad kada da i na bola način nedostaju poneke stvari. E, pa evo, u našem osobnom životu kao i u povijesti svijeta, ako želimo potpuno živjeti našu kršćansku vjeru, moramo biti uvjereni da je Bog dovoljno dobar i dovoljno moćan i da se može evo poslužiti sa nejakvim najbesmislenijim, najbeskorisnijim trpljenjem evo u našu korist. Na tom području, takako mi ne možemo imati neke matematičke ili filozofske sigurnosti, jer to je čin vjere. Upravo na taj način vjera e, ili na taj na to opredjeljenje, na taj čin vjere poziva nas i objava Isusovog uskasnuća shvaćena i prihvaćena kao konačna pobjeda nad zlom. E, tako evo možemo e, razumijeti i to što čitamo u duhovnoj literaturi da Bog nekada i pripusti neke situacije u kojima se mi možemo uh, prepoznati. Dakle, ljudska mudrost može proizvesti samo dijela prema ljudskim mjerilima, a božanska mudrost može ostvariti božanske stvari, upravo one božanske veličine koje nama namijenila. Dakle, u tome je snaga kada se nađemo pred pitanjem zla, ne filozofski odgovor, nego djetinje pouzdanje u Božju ljubav i mudrost i sigurnost da Bog čini sve da pridonosi dobro oni koji ga ljube i da patnje sadašnjega vremena nisu dostojne usporedbe sa slavom koja će se objaviti u nama. Hvala što pratite kako postići unutarnji mir u sebi. Da bismo raskrinkali jednu vrlo profinjenu napas, koju često susrećemo u kršćanskom životu i u koju mnogi zapadaju, a koja zapravo na neki način paralizira naš duhovni napredak, vratimo se na trenutak jednoj iznenađujućoj biblijskoj tvrdnji da Bog ne dozvoljava da nam, se, da, da nam bilo što nedostaje. E, Evo, dogodi se da povjerimo kako nam u situaciju u kojoj živimo, bilo da je ona osobne ili obiteljske naravi, nešto bitno nedostaje i da smo zbog toga u nemogućnosti napredovati, duhovno se razvijati, napr. zbog slabog zdravlja ne možemo moliti onako kako vjerujemo da bi trebalo ili neke duhovne aktivnosti koje nam koče obiteljske Obveze, ne posjedemo sposobnosti, snagu, vrline, darove koje držimo potrebno da bismo ostvarili nešto lijepo u krčanskom životu ili nezadovoljni smo svojim životom, svojom osobom, svojim životnim uvjetima, živimo sa stalnim nekim osjećajem da dokle god stvari budu takve, nećemo moći živjeti u istini i punini. Dakle, osjećamo se nekako za postavljenima, u usporedbi s drugima i stalno čeznemo za nekim drugim boljim životom koji bi nam bio nekako blagonakloniji u kojem bismo mogli učiniti stvari veće. Kada nam nedostaje samo malo da bi se sve nekako promijenilo i kako bismo po našoj želi mogli ići velikim divovskim koracima, drugačiji dakle, pogled na stvari, pogled povjerenja, nade na osobnu situaciju. Često zapravo živimo u jednoj iluziji, htjeli bismo se promijeniti, htjeli bismo zapravo da se promijeni naša okolina i uvjeti jer mislimo da bi tada sve išlo bolje. E vidite, to je vrlo često zabluda, jer naše se srce, a ne vanjske okolnosti, treba najprije promijeniti i pročistiti od svoje zatvorenosti, žalobnosti i nedostatka nade. Pa ov ovu našu današnju katehezu završit ćemo molitvom 23. psalma koji predstavljeno najljepši biblijski poglavlja o predanju punom povjerenja u Božje ruke. Gospodin je pastir moj, ni ja ne uskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja, Radi imena svojega, pa da mi je i dolinom smrti proči, zlasene ne bojim, jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Dobrota i milost spratit mene sve dane života moga. U gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Ovom molitvom opraštamo se s vama, poštovani slušatelji. Današnju emisiju uredio je vodio fra Ravko, a u režiji je bio Antun. Mir i dobro. došli tu ostali, s pukom svojim djelicanje, išta mišta, vuku radost, sinovim svetom Franje. Počuvali što je naše, buka s ovcom izmirili, svijest vjetar, brata sunce, oganj svodom dom na sve strane Ujaci fratri brač v Kristu siovi se v tom pranje mirri dobro Ranos se na sve strane misionari što sajecu dali siovi sve tom pra i lokal. Doplehana sijas plita jeko ima trudne noge i prašina sahabita, Ni samostani srušeni. Ni lomanće divlje korde, ni suspjeli su razmrasiti, Pri zajeta z dijele korde. Na sve Ujaci, fratri, braća u Kristu Sinovi svetog to Mir i dobro Razno se na sve strane Misionari što zavijecu dali Sinovi, Sinovi svetog franje Do njom se mir Davno došli tu ostali S pukom svojim bijelicanje Ništa, ništa, muku, radost, sinovi svetog pravi.